ان نه مخفق من المصفقل شي چې ان ن جوور شي هغ احقامات به اوس پ درو شیرونو کې ان مخفق من المصفقل احقامات دکر كي چې ان کله مخفف من المصفقل وغرزي یوه خبره خداوه چه ان خم مخفف من المسقل که دلی شی ده وجه ده تضعیف نه زکر چه ضعف شد ده بکی تقاضا ده خیفت که ده ان نه نه نه انسی شی جوش اوس ورپسید ده, ده ده ان پسید ویم خوکم یا بچه کمنر ورپسید جمله فیلیه راغلی یا اسمیه کورپسي جمله اسميه راغلي وا مصدر کې وقتي کې زميري شان اسم کې او جمله به خبر کې ليكي خورزان لا کار موجود اګه اخر ان الحمد لله رب العالمين ان الحمد لله رب العالمين لو مخفف من الصف قال زميري شان اسم محذوف او الحمد الله یاره خبر دی کې به ډیرر ځان لب بس کار نه خ د مبي غمه کار که ان په فیل راغلی دا فیل به خالي وي یا به متصرری <تصفح> او یا به غیرې متصریف که غیرې متصرریفي نو فصل ته حاجت نه اسا انکوونه قادر طربه عجللو همکوونه قادر طربهجللو هم ان سر به ذميري شان س کې محذوبسمې او صاب ور پس شي شي خبر شي پو فصلتهاج او کو متصف بیا به خلي یا به یا بغیر دوا یا دو اوی یا بغیر دوا کدو عاوی بیا انفصل تا جديش دا کي او دوائي. يابا دوائي. يابا قرت کراغلي وي وال خامسۃ عن غضب الله علیها ایو قرت وال خامسۃ عن غضب الله علیها نو وال خامسۃ عن ان. انهو بشی نه او غضب الله خو دا فیل به چې کمدننو ششی شي خبر شي فصل تاج که فیل موته سرف دی خو دعا س ده بیایا چې کم دی په کې فصل ضروری دی یا په هرېتنف سره سین او سووف سينو سوفا یا چې کمونو په لو سره یا په هر کې نه سره او یا فقط سره چې یعنی دا ان او د دې په منځ کې فصل څه دی ضروری دی بیا دا غفل په منس کې څه شو کنه لک علیم ان سيكون منکم مرضى علیم ان سيكون منکم مرض نه دا يكونو دو وأن في مجمع في السن فاتل لغير أفعل وأن سوف ياتي كل ما قدرى أن سوف ياتي كل ما قدرى أن ياتي سوف ياتي كل ما قدرى وأن لبستقاموا على الطريقة لا سقينهما أنغدقا وأن لبستقاموا تقامو نو الله بیس تقامو نو ده ان او ده استقامه په مس کې لو سره راغې فاصله صحیح ده ها ول يرون الله يرجع اليهم قولا استشتي الا يرجعوا الي له يرجعوا الي له سره فقار دا او چې الله <سؤال> رج دی که خو دا ان اسبه نه دی مزارې لره ان مزري دا ان مخفه منل سبقل دی نه کو لا ير جولی اووري لاررج هو مفو ک راغلی دی لیمان اراده انی مور راځ و قرت موجوده خیت خو یو قرت په کې داشته چې لبان ارا ده انیوت خبر باندې پوشکنه دا غزا کې فصل بیان راغله خبر باندې پوشو هغه شاز دی بیا خو هم تور په فصل کې کې راز پسیل سره یا پس او فصرا یا پو لاو سره یا پو قد سره یا پو حرفی داري او میووي مثالوي خبر باندې پوشو د لاندې قاعده د ان مخفف منل ثقل کيس مرقصي روس تراږي شو که نو بس ترکې پ ټاوا او پس د میریشان صیسم مو ووا او غېته سو و خبره کف ور په سر غې نو کو متصریف و یاد دواوه نو فصل تاج شت خو کچر چر تهې غیر مو نه غیرې متصریف او دواوه نو بیا فصل تاج او کو متصریف او غیر دواوه نو اوس په فصل راي په یو دی شي او خ شوه ونته خف نه فهستهکن وال خبره ررجال جمله ته من بعد د کمخافف کړي شي نه ن ف مستهکن دسم ددي چې کمو اغپټو ماه ذ وال خبره جلال جملهته من بعد د او خبر اوګرزوا جمله چې کمه جمله چې واقع ووي پس د چا نه د کوون ولم یکن تصریفوه ممتانعا کچر تاکی داو دا خبر فعل ولم یکن دعا نو دا فیل چه کمدنو دعا یعنی جمله دعایا no. ولم یکن تصریفوه ممتانعا او نو چه کمدنو گردان دده ناروام نفل احسن الفصلو بقت او نفی نو تنفیس لو وقلیل ذکر لو دی زائنو گیتی کم دنو فل احسن الفصلو بیا خیستا گرنل شویده دیر خیستا دی فصل پا قد سرا, سرا او پا نو حرفی سرا یا په حرفی تنفید سرا او یا په لو سرا و قلیلن ذکرو لو ذکر دا لو پا گدیس دی قلیلی یعنی دا لو د فصل را تلس دی قلیلی خوبفیفت کانا کا ایزن ف ووي منصوبو هوثابتتن ایزن رووي داس چې کمم د کانا کا لنډ ممسلب چ غون تکر کوي چې لکه څنګه په ان او پاه کی تخفیف راته خو تخفیف سو کیر نه ډېر ډېر سر را تلل خفیفسه کېدل راتل خفیف سکیدل؟ نادل داغی احکامات بروس شو بیان شو کلن اکل دا سکیگی شیری ضرورتوی یا سنور سو ضرورتوی نو کعن نا چه کمدنو مسراللی شو مخافف من المسقل کا نو مخافف شو نو کعن ویلی شو سو ویلی شو کعن نو کعن چه مخافف من المسقل راشی نددی خبر چه کمدنو خبر د دې چې د اسم خو به غالباً ضمیر شاني اسم به غالباً ضمیر شاني او خبر د دې چې د اوبه کله جمله اسميه وي او کله به جمله فعليه وي کله جمله فعلیه او کله جمله اسميه کان قایم کان قایم کأنه قایم نو کأنه هه قایم منسوب حذف شوی دی منصوب شويهب منصوبسم که نه پههسمې کله حذب شي او کله ذکر شي او مصوف نو ظې شان وي او پسې کله فیل را دي لکه کاقامون او کله چې کمو هم را ځي کله فیل را ي د فیل لکه کالم تغبل مس کا تغبلمس کا نه لم تغ نهبلمس لکه چې نو دغه فصل فرون زمینری شوي دی حظب شوي او لم تغ ور پهې سره راغللی فیل خبر سو شوی دے راغل دے او کله چې کمدنو اسم دا دی اسم دا دی آغا چی کمدنو زکرومی یعنی بلکل سراغلی ان مخفب من المسقل راغلی او کان مخفب من المسقل راغلی او اسم ام سو شوی دی فکر شوی لکا شیر کی چی کمدنو زیراغلی دی موشرف الواجهی کان صدیه حقانی مشرفول وجهي ډېرکلی زلا مشرقل وجهي ېخکې زلام, زلام خوالله دی او کان سری ح حق حقانی او اوسینیوي دا دي لکه پنډسونه بیا کاه فاصله را شي او کله چې کمو فاصله راې شي کان قدي کاان قدین چېرته راغلی دی و خوب فیفا کا نه ایزن مخافف کڑے شوی دی چې کم نه روکا انا خمدق کارانګي فنو ویه منسوبہ مقدر غړل شوی دی منسوب د دی یعنی اسم مسګړل شوی دی مقدر و ثابتن ازن رووی او ثابت د کشان تی روایت کڑے شوی دی نکلا کڑے شوی دی نکلا کلا ذکری شوی راضی للذین فیل